Це не перевершено Нора навіть не знала, що сказати Цю пісеньку вона написала в 19 років, коли вчилася в Бристольському університеті А вона змінила життя якогось бразильця Нора просто не могла в це повірити Оце вочевидь і є те життя, що їй судилося Нора сумнівалася, чи повернеться колись до бібліотеки Загальний захват вона цілком переживе Уже ж краще, ніж їхати до Бетфорду 77-м автобусом і мугикати під вікном сумні пісні. Вона позувала для селфі. Одна молода жінка ледь не плакала. У неї в руках була велика фотографія, на якій Нора цілувалася з Райаном Бейлі. Я так засмутилася, коли ви з ним розірвали стосунки. Розумію, так, це було сумно. Але знаєш, у житті всяке буває. Це... Крива навчання. Біля неї виникла Джоанна, взяла під руку і повела до готелю. Коли Нора опинилася в елегантному вестибюлі, де пахло жасміном, усюди мрамор, пишні люстри, ціла виставка квітів. Вона побачила, що решта гурту вже в барі. А де ж брат? Мабуть, триндить з іноземними журналістами де інде. Коли вона рушила в бік бару, то відчула – всі – швейцар, працівники на рецепції, гості – дивилися на неї. Нора вже зібралася нарешті скористатися можливістю і запитати, де зараз Джо. Аж тут Джоана жестом покликала чоловіка у футболці з написом лабіринти, літерами в стилі старих науково-фантастичних фільмів. Чоловікові було, напевне, років сорок або сорок п'ять. Сивина в бороді, волосся, яке почало рідшати. Присутність Нори його ніби знічувала, щоб не сказати лякала. Тиснучи руку Нори, він злегка вклонився. «Я Марсело», – сказав він. «Дякую, що дали згоду на інтерв'ю». Нора помітила за спиною в Марселу ще одного чоловіка, молодшого, з пірсингом, татуюванням і широкою усмішкою, який тримав приладдя для звукозапису. Ми зарезервували тихий куточок у барі, мовила Джоанна. Але там люди. Напевно, краще буде в номері у Нори. Чудово, сказав Марсело. Чудово-чудово. Ідучи до ліфта, Нора озирнулася в бік пару і побачила решту гурту. А може ви б хотіли поговорити з усіма іншими теж? Сказала вона Марсело. Вони пам'ятають таке, чого я не пам'ятаю. Багато всього. Марсело усміхнувся, похитав головою і делікатно промовив. «У мене відчуття, що краще буде сам на сам». «А, ну, добре», – сказала Нора. Поки вони чекали ліфта, всі погляди були спрямовані на них. Джоанна спитала Нору на вухо. «З тобою все гаразд?» «Звичайно, так. А що?» «Не знаю, просто ти сьогодні ввечері якась не така». Чим саме? Просто не така, як завжди. Сідаючи в ліфт, Джоанна попросила іншу жінку, яку Нора запам'ятала з автобуса, принести їй з бару напоїв, подкастерам по пиву Норі газовану воду, а собі кайпірінью. і в номер занесемає. Мабуть, я в цьому житті не петуща, подумала Нора, йдучи від ліфта рожевим плюшевим килимом до свого номера. А війшовши туди, Нора, що сили, постаралася поводитися так, ніби то цілком звична для неї річ. Гігантська кімната, за нею друга, також гігантська, а далі гігантська ванна. У номері стояв величезний букет для неї, з запискою від менеджера готелю. Нора ледь не вигукнула. «Ух ти!» Милуючись пишними меблями, розкішними шторами від стелі до підлоги, білосніжним ліжком завбільшки, як невелике поле, телевізором, розміром з невеликий кіноекран, пляшкою шампанського у відерці з льодом і срібною тацею з бразильськими медяниками, як було написано на картці поряд. «Але на них не розраховуй», сказала Джоанна, беручи з Таті маленький медяник. У тебе зараз цей, новий план. Гарлі мені каже за тобою стежити. Нора подивилася, як Джоанна відкушує шматочок бразильського мандяника і замислилася. Що хорошого в плані, коли він не дозволяє навіть скуштувати такі апетитні ласощі? Хто такий Гарлі, Нора уявлення не мала. Але чітко зрозуміла, що ця людина їй не подобається. І, щоб ти просто розуміла, в Лос-Анджелесі й досі пожежі, половину Колабаса евакуюють, але, сподіваюся, на ту висоту, де ти живеш, не дійде. Нора не знала, чи радіти тому, що в неї є дім у Лос-Анджелесі, чи хвилюватися через пожежу. Двоє бразильців тим часом розсідалися і влаштовували апаратуру, а Нора опустилася на широкий диван у зоні вітальні. Тим часом Джоанна, прибираючи кілька неслухняних крихт навколо рота густо наманікюреним пальцем, розповідала, що їхній музичний подкаст «Осом» став найпопулярнішим у Бразилії. «Демографіка чудова», – потішилася Джоанна. «Кількість підписників астрономічна». «Це справді варто роботи». І Джоанна залишилася поряд – стежачи за всім суворим материнським оком. «Який шалений рік у вас був?» – почав дуже гарною англійською Марсело. «Так, просто петарда», – мовила Нора, намагаючись справляти враження справжньої рок-зірки. «Якщо можна, хочу запитати про ваш альбом «Потерсвіль». «Ви самі написали всі слова пісень, правда?» «На здебільшого». Наздогад, мовила Нора, дивлячись на маленьку знайому родинку на лівій руці. «Усі!» – втрутилася Джоанна. Марсело кивнув оператору, який і далі зубато всміхався, і той почаклував з рівнем звуку в комп'ютері.